«Заздрість – смертний гріх, правда? Якщо я комусь позаздрю, скажімо, тому кінорежисерові, хіба я не згрішу?» «Менше пей і висловлюся ясніше», – сказала Н, дивлячись, як арт наповнює свій келех. «Звідки ти знаєш, що він кінорежисер?» «Це, напевно, Феліні, Вісконті або Антоніоні. Він може вибирати найкрасивіших жінок. Тільки подивися на тих трьох. Небесні створіння». «Перестань на них видріщатися, це непристойно», сказала Ен, відчуваючи укол ревнощів. «Уявляєш, три одразу! Ти мені противний! Я просто розриваюся від заздрості», зізнався Арт. «А я подумаю про розлучення». Ен відсунулася разом зі стільцем, немов збиралася негайно вирушити до адвоката з розлучень. «Я лише намагаюся розпалити у собі заздрість», того зізнався Арт, і повернувся до чергової страви. «Скуштуй шматочок курчати, га! Мене вже нудить від одного його вигляду!» «Ти замовляв, ти і їж!» – наказала Ен, хоча тонкий аромат курчати з травами завдавав їй танталових мук. «З мене досить!» – Ардж бурнув серветку на стіл, встав, прийшов у зал, який був пустий, якщо не рахувати однієї парочки у темному кутку – і відкрив двері з намальованим на них силуетом чоловіка. Там нікого не було. Відпустивши ремінь на пару дірок, щоб стражденному шлунку стало вільніше, Арт зняв капелюха і оглянув себе у дзеркалі над умивальником. Німб світився у нього над головою повну силу. Обжерливість нічого не дала. Арт у відчаї замахав руками над головою і почав підстрибувати у шаленому танку. А тоді раптом пролунав шум води зі зливного бачка, і не встиг ще Арт знову одягти капелюха, як із кабінки вийшов Бен Шварц. «Будь я проклятий!» – промовив він нарешті. «А я вже проклятий!» – відповів Арт. «Тільки не запитуйте, звідки він у мене взявся!» «Неймовірно!» Сказав Бен, підходячи ближче до Німбу. «Скажіть щось нове!» Арт зрадів, що зустрів людину, якій можна розповісти про своє горе. «Електрика тут ні до чого, але чому ж тоді ця штука світиться? Напевно, якась еманація з мозку». «Діагноз мені не потрібен, мені потрібен лікар», – сказав Арт. «Я вже перепробував кілька смертних гріхів, усе намарно». «Які саме?» запитав Бен, не в змозі відірвати погляд від слабкого світіння навколо капелюха арта. Спробував упасти в гнів, нагримав на бідолаху Ен, намагався віддатися ненаситності, тепер мене нудить. Побачив того хлопця з красунями, вирішив йому позаздрити. І все це тільки заради того, щоб позбутися цієї штуки, але нічого не допомагає. Отже, що залишається? Лінощі. Але я лінивий від природи. Гордість. А з чим її їдять? Біда в тому, що ви нещирі у своєму гріхопадінні. Звісно, нічого й не вийде. Треба грішити зі смаком, щоб отримати від гріха справжнє задоволення. І що ж ви пропонуєте? Заведіть собі даму. Зрадьте дружині. Ми з Енн вже говорили про це. Вона цього не переживе, всі очі виплаче. Е, турниця. Ну, поплача трішки. Дозвольте мені допомогти вам. Справді? – запитав Арт. Надія охопила його, як охоплює хворого якась манія. У мене є адреси. Я ніколи не обманював, Ен, Ніколи. Тоді ви в ідеальному становищі. Але як мені переконати, Ен? запитав Арт, відчуваючи, що в такій ситуації йому одному не впоратись. А так прямо і скажіть. Від цього гріх стане ще грішнішим, порадив Бен. Я зайду за вами осьомі і відвезу в International Хаус. Там говорять англійською. Ні, правда, мені якось навіть гидко, сказав Арт, сидячи у великій ванні. Заради нашого ж блага, дорогий, мужньо відповіла Ен, хоча в її голосі чулося, як вона плаче, і простягнула Арту рушник. «Обіцяю завжди думати про тебе». Рівно сьомій у двері постукав Бен. «Жертва готова?» – запитав він. «Я просто як дурепа», – здавленим від невиплаканих сліз голосом, сказала Ен. «А я як дурак, хоча саме ця затія вже не викликала в нього почуття відрази. Він спробував обняти Ен, але вона відштовхнула його, утекла у ванну і замкнула двері. «Ну це ти вже занадто!» – закричав Арт. «Який же в мене буде настрій після твоїх дурних витівок!» Зате Бен підморгнув Арту, потягнув його з кімнати, стояв приємний теплий вечір. Денний смог осів, з'явилися зірки. Будинок на Авіаграцині виявився старовинним аристократичним маєтком. Двері відкрила дівчина у чорній сукні та білому фартуху. Хол був приємно обставлений старовинними меблями, у величезній мармуровій вазі свіжі квіти. З холу було видно кілька дверей, нагору вели сходи. "Мадам зараз вас прийме", сказала гарненька служниця і взяла у Бена капелюха, пам'ятаючи про німб, арт свого навіть не зняв. Служниця провела їх у кімнату, освітлену хрустальними канделябрами, на вікнах висіли важкі портьєри, стільці та диван були обтягнуті шовком. «Заклад, видно, не з дешевих», – зауважив Арт. Він відчув якусь тяжкість у грудях, немов сидів у кабінеті лікаря, очікуючи операції. Вийшла мадам. Сорок з лишнім років, приємно повна, сукня з низьким вирізом, шкіра на грудях залита пишним рум'янцем. «Добрий вечір, сеньори». Сказала вона з усмішкою, від якої усі тривоги Арта одразу розвіялися, і звернула погляд на його капелюха. «Я не люблю знімати капелюха», – поспішив пояснити Арт. «Ніяких пояснень, сеньори. Сюди якось прийшов клієнт у лицарських обладунках, і я не поставила йому жодного запитання. У нашому домі правило, кожен робить, що хоче». Увійшла служниця із пляшкою шампанського та трьома келихами. «Скільки?» – насторожено запитав Арт. Він чув, що в таких закладах із людей здирають цілі статки. «Це за рахунок закладу», – ласкаво відповіла мадам. «Зараз я по черзі покличу дівчат. Вони вам представляться. Поговоріть з ними, вони прекрасні співрозмовниці. Потім я повернуся, і ви скажете, кого обрали». Вона наповнила келихи, піднесла тост за гостей і пішла. У кімнату війшла... Пишнотіла дівчина і зробила реверанс. «Мене звуть Ісоліна», – представилася вона. і «Я з Сицилії. Ви в нашому місті в гостях?» «Туристи», – відповів Бен. «Не забудьте кинути монетку у фонтан Треві. Тоді ви, напевно, знову повернетеся до Риму. І, будь ласка, попросіть Ісоліну». Вона знову зробила реверанс і пішла. З'явилася інша дівчина, висока та худенька. «Мене звуть Серафіна». Я з Мілана. Ви в Римі у гостях? Туристи, відповів Бен. Не забудьте кинути монетку в фонтан тривій, тоді ви, напевно, знову повернетеся до Риму. І, будь ласка, попросіть Серафіну. Після її відходу Бен наповнив келих. Шкіра та кістки, зауважив він. Я писав і на кращому папері. Увійшла молоденька смугляночка з блакитними тінями під очима. Мене звуть Фатіма, я з Марокко. «Ви в Римі у гостях?» «Туристи», – відповів Бен. «Не забудьте кинути монетку у фонтан Треві. Тоді ви, напевно, знову повернетеся у Рим. І, будь ласка, попросіть Фатіму». Після її відходу повернулася мадам. «Приношу свої вибачення», – піднімаючи келих, сказала вона. «Майже всі мої дівчата зараз зайняті, але, сподіваюся, ви зробили вибір». «Вони такі молоді». Сказав Арт, охоплений раптом якоюсь непереборною сором'язливістю. «Молодість – це стан, у який час вносить свої поправки», – філософськи зауважила мадам. «Якщо ж вам до вподоби зріліші жінки, можу повідомити, що і я доступна». «Ви мені лестите», – пробурчав Арт. Мадам тут же захопила ініціативу. «Це ви мені лестите? Адже коли ви обрали мене понад усіма цими молоденькими дівчатками», вона встала і Арт інстинктивно вскочив на ноги. М'які руки обвелися навколо нього, і він відчув себе лаоконом, статую якого він бачив у Ватикані. «А чим я можу бути корисна вам?» – мадам усміхнулася Бену, не відпускаючи Арта. «Може кликнути Серафіну?» А «Для мене», – вигукнув той, і Арт одразу зрозумів, що його приятель теж боягуз. «Мені йде погано із цією пляшкою, правду. «Ну що ж, відчуєте себе самотньо, зателефонуйте тут, дзвіночок», – сказала мадам. Мадам повела Арта нагору повз таємничі закриті двері. Його лякала тиша. Мадам розчахнула двері в кімнату, майже повністю зайняту величезним ліжком, на стінах дзеркала, червона лампа відкидала розсіяне світло, арт юркнув у крісло біля стіни, натягнувши капелюха понижче. Одружені чоловіки часто червоніють, зауважила мадам. Звідки ви знаєте, що я одружений? здивувався Арт. По маленькій м'ятині на вашому безіменному пальці ви зняли обручку і сховали її, як роблять усі порядні чоловіки. «Мої відвідувачі – люди переважно одружені, але ж чоловіка не втримаєш у клітці, як пташку». «Не в цьому справа», – заперечив Арт, знову вдягаючи обручку. «Тоді, може, причина вашої сором'язливості – під капелюхом, поцікавилася мадам. «Ви лисий? Особисто мені лисі чоловіки, здаються, дуже привабливими». Різким порухом руки вона зірвала з Арта капелюха. Німб засвітився, як неонова реклама. «Святий!» – вигукнула мадам, негайно впавши на коліна і прикривши подушкою бюст. «Встаньте!» – сказав Арт, відчуваючи жах від такої несподіваної реакції мадам. «Ви навіть не дали мені пояснити». «Священне пришестя!» Мадам, вирячивши очі, не відривала погляду від сяєва. «Посланець Божий у моєму домі з Німбом!» «Я хочу від нього позбутися!» Арт увідча схопив її за покаті плечі. «Зараз або ніколи». Але мадам почала боротися з несподіваною силою. «Святий, це спокушання, спокушання! Не треба, ніколи більше не згрішу, клянуся!» Вона повзла геть від свого спокусника. «Але тільки так я можу позбутися, Німба! Спокушання, посланець з небес! Обіцяю назавжди закрити свій заклад. Мадам у жаху розчинила двері. Арт побачив з десяток облич, звернених до нього. Стурбовані криками мадам, дівчата та їхні клієнти вийшли з кімнат, хто в чому був. Пострижуся в черниці і почну замолювати свої гріхи. Арт ніяк не міг відшукати капелюха. Збентежений, він з труднощами протиснувся між ділами, що стояли на колінах. В очах у нього потемніло. «Дівчатка!» – доносилися до нього крики мадам. «Ніколи більше не грішіть! Ніколи!» «Бен! Бен Шварц!» – закричав він, стрілою спускаючись по сходах до виходу. Перед його очима промайнуло перелякане обличчя Бена. Якась дівчина вчепилася в ногу Арта. Він вирвав ногу і раптом у вухах залунали дикі крики. Видихши на вулицю, він щосили побіг по грацині. Серце у нього ледь не вистрибувало із грудей, і він зупинився біля невеликого фонтану. Ноги у нього підкосилися. Він упав на бордюр, що облямовував маленький басейн. Він утік від оскаженілого натупу, який цілком міг розправитися із ним. Але бігати по місту з Німбом теж ні до чого. Який жаль, що у нього немає капелюха. Раптом він побачив на темній дорізці, що закінчувалася біля фонтану, якусь темну фігурку. Він був надто втомлений, і в нього вже не було сил бігти. А й куди бігти? Куди б він не пішов, він приречений тягти за собою своє прокляття. Це виявився Бен Шварц. Без єдиного слова Бен сів поряд. — Чоловіче, — сказав він нарешті, — по-моєму, ви пробігли милю за чотири хвилини, світовий рекорд. «Що мені робити?» – прошепотів Арт. Він так захекався, що йому було боляче дихати. «Як мені від нього позбутися?» «За деревами ми не бачимо лісу», – сказав Бен. «Навіщо позбуватися Німба, якщо з нього можна заробити пару мільйонів доларів?» «Один із нас, мабуть, з'їхав з глузду, і, схоже, це ви. Я бізнесмен. Уявіть собі величезний балаган, в якому сидите ви», і дві тисячі глядачів, що заплатили по два долари за право подивитися на справжнього святого. Сеанс – 20 хвилин, 8 тисяч доларів за годину, 60 тисяч за день. А ще можна здавати вас в оренду релігійним громадам або виставляти на показ у церквах всього світу. Хіба ви не розумієте, що тягнете на голові не просто німб, а мільйони хрустких доларових купюр? Тоді мені доведеться кинути роботу в Едісон Компані. Та за мільйон доларів ми посадимо вас на золотий трон, а за вашою спиною поставимо красивих дівчат, одягнених під янголів. Згоден, ця штука справді може принести ціле багатство, визнав Арт. Оскільки ідею підкидав я, вкрадливо заговорив Бен, мені теж належить частка. 20% запропонував Арт. 33, і всі турботи щодо облаштування справи та реклами беру на себе. Вам потрібен менеджер. 33 відсотки? – заперечив Арт. Це ж 333 тисячі доларів з кожного мільйона. Ні, не можу. Арт! – вигукнув приголомшений Бен. Не більше 27 з половиною. І не намагайтеся чинити на мене тиск. Це моє останнє слово. «Арт! Німб зник!» – у тривозі сказав Бен. «І сліду не залишилося!» Арт подивився вгору туди, де зазвичай виднілося бліде сяйво, але побачив лише зірки. «Це жахливо!» – ахнув він. «Як раз, коли ми тільки зібралися розбагатіти!» «Як же це так?» – спитав Бен. Напевно, вичерпав запас енергії. «Ні!» – до Арта раптом дійшло. Я скоїв смертний гріх – жадібність. Я насправді прагнув цих грошей. У всі інші гріхи я впадав без істинного переконання. Ви все загубили своєю жадібністю. Треба було тримати себе в руках. Зате тепер мені значно краще. Арт із полегшенням зітхнув на повні груди. Ото Ен зрадіє. Коли Арт увійшов у свій номер в готелі, Н лежала в ліжку з мокрими від гірких сліз очима. «Все!» – гордо оголосив Арт і похизувався перед дружиною. «Я таки позбувся його! Ну і дільце вийшло!» «Ти впав у гріх перелюбства», – відповідала Н, у якої був час усе обдумати. «І це ти називаєш дільце?» «Так, але воно не допомогло», – сказав Арт. «Я впевнена, ти буквально упивався кожним моментом». Гіркота Н змінилася палючою люттю, сліз уже не було. «Не бійся, до цього не дійшло», – заперечив Арт. Навіть не знаючи, як би її переконати, він спробував обійняти її. «Ти що, не віриш мені? Не торкайся мене!» – вигукнула Н і відступила до ванної, яка вже один раз слугувала їй притулком. «Шварц запропонував нажитися на Німбі» у гніві, сказав Арт. І мені сподобалася ця ідея. Ось коли я насправді згрішив, упавши в жадібність. І Німба як не бувало. Складно виходить у тебе, прошепіла Н. Краще б він у тебе залишився, цей Німб. Я теж так вважаю, відповів Арт, думаючи про мільйони. Від сліз у Н зовсім пропав голос, і вона замкнулася у ванні. Відкрий! Арт постукав у двері. «Залиш мене у спокої, Я не хочу тебе бачити!» – прокричала Ен. «Ми вже десять років одружені, а ти досі мені не довіряєш!» – сказав Арт, сповнений щирої гіркоти, і ліг у ліжко, яке ще зберігало тепло дружини. Почувши, що двері ванної відчинилися, він швидко закрив очі. «Арт!» – покликала Ен, «Я ж знаю, що ти не спиш!» Не дочекавшись відповіді, вона залізла під ковдру і притулилася до чоловіка. Арт. Я все обдумала. В поганому чи хорошому, але я твоя дружина. Щоб там не сталося сьогодні, я все одно тебе люблю. Я тебе прощаю. Я тебе прощаю. І ти, будь ласка, теж мене прости. Арт одразу сів на ліжку і обійняв дружину. Він хотів її поцілувати, але, нахилившись до неї, так і застиг на місці. Вражений він вказав на дзеркало. Там відображався німб. Золота облямівка яка світилася над головою Н.